Szihiátriai Klinika, Róma, 1896. augusztus. Maria a hálóteremben a földön ült a gyerekekkel. Magával hozta Renzi háromjuk deszkáit. Clarissa erősen koncentrálva éppen a kör alakú korongokat helyezte be a helyükre. Újra és újra kivette, majd a helyükre illesztette őket. Miután rájött, hogy melyik korong melyik nyílásba illik, az egyik kis korongot egy nagy jogba tette, aztán látható örömmel korrigálta a tévedést. A többi gyermek alig várta, hogy ő is sorra kerüljön. Mivel Maria számított rá, hogy tülekedés lesz, papírból formákat vágott ki, és egy deszkára ragasztotta, majd további, hozzájuk illő formákat készített, melyeket rájuk kellett helyezni. Itár könyvében olvasott az ilyen anyagok alkalmazásáról. A szerző fokozódó nehézségű szimbólumok végül pedig már betűk használatát ajánlotta. A papírformáknak megvolt az az előnyük is, hogy gyorsan el lehetett készíteni. Viszont koránt sem jelentettek olyan esztétikai minőséget, mint Rendzi mester deszkái, ráadásul nagyon hamar tönkre is mentek. A gyerekek bámulatos gyorsasággal fogták fel, és ugyancsak bámulatos lelkesedéssel oldották meg a feladatokat. Egy óra elteltével sem unták el. – Itt hagyom az anyagokat – ajánlotta Mária. Serafina azonban rémülten tiltakozott. – Még csak az hiányzik, hogy összevesztenek a játékokon, vigyel csak magával az egészet. – Miért vesznének össze? – kérdezte Mária. Ha megvannak a világos szabályok, amelyeket mindenki betart, nem kell veszekedniük. De Sarafina hajthatatlannak bizonyult. Vigyen csak el mindent! Nekem az a felelősségem, hogy a gyerekek szépen nyugodtan üljenek az ágyukon, és ándungom sincs erről az egész orvosi hókuszpókuszról. Maria nem adta fel. Azzal, hogy a gyerekek ülnek és lyukat néznek a falba, csak pazarolják az idejüket, vetette ellen. Maga is kihasználja ezeket az órákat azzal, hogy kötöget. Az más. Annak, amit én csinálok, van értelme, mert mikor elkészülök, van télire egy sálam. Hát pontosan ugyanezt csinálnák a gyerekek is. Szerafina elképedve nézett Maréjána. Azt akarja mondani, hogy a bolondok is meg tudnának kötni egy sálat? Klariszára egy egyszerű foltozást sem lehetne rábízni. A kislány megszégyenülten lehajtotta a fejét. Nem hiszem, felelte Maria. Clarissa egészen biztosan megbirkózna ezzel is. teljesen és bátorítóan megsimogatta a gyermek arcát. Nem, tényleg nem tudnám megcsinálni, mondta halkan a kislány. Miért nem? Clarissa leverten megvonta a vállát, Maria pedig a fejét törte. Kinél is olvasta? Itárnál vagy Széginnél? Valamelyikük leírt egy egyszerű szövőszéket, amely arra szolgált, hogy a gyerekeket felkészítse a voltaképpeni munkára. Elhatározta, hogy mindenképpen megkeresi a cikket. Megígérem neked, hogy legközelebb, amikor meglátogatlak benneteket, megtanítanak varni, mondta Maria. És karácsonyra te is olyan szép sálakat tudsz majd kötni, mint Serafina. Komolyan! Clarissa felderült, ragyogó tekintettel nézett Mariára. Egészen biztosan. Csak ne ígérjen semmi olyat szegény gyerekeknek, amit nem tud betartani, mormolta a nevelőnő. Hú, meg fogja látni, Serafina, Clarissa csodálatos sálat fog kötni. Ugyan már, a kövirasszony megvetően fújtatott. Én is akarok sálat kötni, mondta halkan márcelló, Magától értetődik te is megtanulsz kötni, bólintott Maria, de előbb varni fogunk, az valamivel egyszerűbb. Körülnézett a sivár helyiségben. És megkérem Szkiamanda professzor urat, hogy állítasson be ide polcokat. Kell valami hely, ahol az anyagainkat tarthatjuk. Nem lehet, hogy mihelyt kihúzom innen a lábam, tétlenségre legyenek károztatva. És itt maradnak a dolgok, tudakolta Klarissa. Persze, döddötte el Maria. A sarokban ott állt a tálaló kocsi, amelyet most a helyiség közepére gurított. Amíg nincs más, ez a kocsi lesz a polcunk. A deszkát a kocsira helyezte, mellétette a papírformákat, majd a kocsit visszatolta a falhoz. A gyerekek bármikor oda a kocsihoz, levehetnek róla egy deszkát, és dolgozhatnak vele, fordult Serafinához. Aztán vigyék vissza a helyére. – Ez nem fog menni, – válaszolta a nevelőnő. Maria a gyerekekhez fordult. – csátok be Serafinának, hogy nagyon is fog ez menni. Rendben? Clarissa és Marcello buzgón bólogatott, a többiek is helyeseltek. – Felőlem aztán, – mormolta Serafina. – De ha összevesznek, kivágom az összes kacatot. – Hallottátok, ugye? – figyelmeztette Maria a gyerekeket. Egyszerre mindig csak egy gyerek dolgozhat az anyaggal, és ha végzett, egy másik gyerek következik. A gyerekek búlintottak. Szerafina hitetlen kedve csóválta a fejét, mormolt valami érthetetlent, de Maria nem szállt vitába vele. Búcsút vett a gyerekektől, és megígérte nekik, hogy legközelebb varni fognak. Ezzel kilépett a folyosóra, és nagyon remélte, hogy Szerafina nem veszi el a gyerekektől a deszkákat. Talán tájékoztatnia kellene elképzeléseiről a professzort is, jutott az eszébe. Miközben tanakodott magában, nyílt az egyik szomszédos helyiség ajtaja, és a folyosón megjelent Montessano doktor. Maria a diploma védése óta nem látta. Ma sem számított rá. A doktor még annál is jobban nézett ki, mint ahogyan az emlékeiben élt. Maria gyors pillantással végignézett magán. Fehér orvosi köpenye szerencsére elfette viseltes ruháját. Aznap reggel a fűzőjét is csak immelámmal húzta meg, gyorsan megtapogatta a frizuráját, de az változatlanul őrizte formáját. Csak néhány tincs lazult ki, ami kimondottan kacérnak tűnt. Ahogy meglátta Mariát, Montessano arca felderült. Mosolyogva lépett oda a lányhoz. – Örülök, hogy látom – mondta. Megspórolta nekem az utat a lakásáig. Miért akar engem otthon felkeresni? Mária megpróbálta elképzelni, mit szólna az anyja, ha kollégája csak úgy bejelentés nélkül betoppanna hozzájuk. Meg akartam kérdezni, mikor volna alkalmas kegyednek a tervezett piknikünk, vagy már elfelejtette? Mostrálta aggódó arccal. Nem, nem, vágta rá Mária olyan gyorsan, hogy Montessano rögtön megnyugodott. Olvastam az újságban, hogy kegyet képviseli Olaszországot a berlini nőkongresszuson. Sietni akartam, hogy még az elutazása előtt láthassam. A jelek szerint már egész Róma tudta, hogy Mária néhány héten belül Németországba utazik. De hiszen minden nap lát engem a klinikán. Csak nem azt mondja, hogy a piknik és a napi munka ugyanaz, szánó hangja sértődötten csenget. Bevallom, utoljára kislánykoromban piknikeztem a szabadban, mondta Maria. Hát akkor legfőbb ideje, hogy most meg is bételje. Ekkor már olyan szorosan álltak egymással szemben, hogy Maria a férfi szeme körüli mosolyráncokat is látta. Van valami olyan finomság, amivel különösen nagy örömet szerezhetek egyednek? Olyas valami, ami semmiképpen sem maradhat ki a kosárból, ami az edést illeti, igazán nem vagyok bonyolult eset. – Rendben, akkor majd kitalálok valamit. Most már csak az időpontban kell megállapodnunk. Mit szólna a jövő vasárnaphoz? Maria eltöprengett. – Mise után? – Az hány órát jelent? Maria egy pillanatra ingerült lett. Lehetséges volna, hogy a doktor vasárnaponként nem jár szempisére? – Tizenegy tájban? Menjek magáért? Nem szükséges? Maria válasza az illendőnél egy árnyalattal gyorsabban érkezett, Montessano azonban úgy tett, mintha nem vette volna észre. Maria kínosnak érezte volna beismerni, hogy szeretne inkább titkon találkozni a férfival, legfőképpen pedig szeretné megúszni anyja kíváncsi kérdéseit. Egyszerűbb, ha rögtön valamelyik parkban vagy a tevere partján találkozunk, akkor a mise után már nem kell hazamennem. Vagy úgy, mondta a férfi elnyújtva. Biztosan sejtette, melyek Maria valós mozgatórugói, de ezeket tapintatosan nem hozta szóba. Nyáridőben a Pinció a legjobb piknikezőhely. A dombról lélegzet elállítóan szép kilátás nyílik, a város, mintha a lábunk előtt heverne. Pompás ötlet, helyeselt Maria. Akkor találkozzunk a poppoló keleti oldalán. Honnan a mesterséges és mellett lépcső vezet fel a parkba. Maria ismerte a helyet. Vasárnap tizenegykor ott leszek, ígérte. Alig várom. Montessano Maria keze után nyúlt, hogy búcsúzásul ajkához emelje, de Maria visszaúzta és a háta mögé rejtette a kezét. Beszélnem kell még magával a gyerekekről, mondta. Éppen most hoztam nekik új anyagot, és az előrehaladásuk rendkívüli. Szívacsként szívják magukba a tudást. Menjünk ki az udvarra, javasolta Montesszánó. Kellemesebb beszélgetni, ha kiülünk egy padra a ciprusok árnyékába. Persze, menjünk. A lépcsőhöz mentek, onnan pedig az udvarba vezető ajtóhoz. Az utóbbi hónapokban tanulmányoztam itár és szégin valamennyi Rómában föllelhető írását, számolt be Maria. Az írások egy részét sajnos már nem lehet megszerezni, csak az Egyesült Államokban kaphatók. Montessano erősen fölvonta a szemöldökét. Az összes írást elolvasta és anyagokat készítettett a gyerekeknek. Nem akart volna a záróbeszéde után egy kicsit megpihenni a babérjain és kiélvezni a sikerét? Maria értetlenül nézett rá. – Miért kellett volna megpihennem, nem vagyok fáradt? – Én sem úgy gondoltam a pihenést, kellemes tevékenységekre céloztam, arra, hogy például elolvasson egy olyan könyvet, amelyiknek nincs köze a munkájához. – Vasárnap például piknikezni megyek, emlékeztettem Maria a doktort. – Ó, tényleg, mosolyodott el kezdetnek nem is rossz. A hőségben vibrált a levegő, de az udvaron a fák hűvösében kellemes volt a hőmérséklet. Odaléptek az egyik padhoz. Maria helyet foglalt, Montessano pedig leült mellé. Széginnek az a meggyőződése, hogy fejleszteni kell a gyerekek érzékelését. Színes golyókat ad a kezükbe, amelyeket ugyanolyan színű tartókba kell betenniük. Ezzel kívánja fejleszteni a látásukat. Gyöngyöt fűzet velük, olyan ruhadarabokat ad nekik, amelyeket ki kell gombolniuk, és be kell fűzniük, és pálcákat ad a kezükbe, hogy tegyék őket nagyság szerint sorrendbe. Emlékszem, erről én is olvastam. Abból indul ki, hogy az egészséges gyermekek ezeket a dolgokat maguktól is csinálják, míg a gyenge elmélyűeket ösztönözni kell. Tulajdonképpen kétszer annyi anyagot kell a kezükbe adnunk, a helyet, hogy elzárnánk őket, és hagynánk, hogy szellemileg teljesen leépüljenek. Maria itt szünetet tartott. Azt szeretném, hogy a gyerekek valami észszerű tevékenységet folytassanak. Azzal kezdem, hogy megtanítom őket varni. Maga tényleg azt hiszi, hogy a gyerekek a megfelelő anyaggal egészséges felnőttekké fejlődnek? Montessano kétejeibe némi csodálat, és egy csipetnyi kíváncsiság is vegyült. Azt, hogy a gyerekek jóval többre képesek annál, mint amit eddig feltételeztek róluk, már bebizonyítottam. Hm. Azt hiszem, még sokkal több lehetőség rejlik bennük, és nagyon aggódom, mert sok elmegyógyintézetben a gyermek és felnőtt ápoltakat ugyanabban a zárkában tartják. Ennek megváltoztatásán már dolgozunk, jelentette Kimontesszánó. Skiamanna professzornak sikerült elérnie az illetékes tárcánál, hogy a következő hetekben az ország valamennyi elmegyó intézetében megvizsgálják, elkülönítve helyezték el a gyermekpácienseket. Ahol nem, ott javítani fognak a helyzeten. És kivállalja ezt a feladatot, tudakolta Mária. Gondolom valami minisztériumi ember. Szerintem nagyon fontos, hogy ebben olyas valaki is részt vegyen, aki szívén viseli a gyermekek sorsát, jegyezte meg Maria. Különben az egész rendelkezés nem lesz több egyszerű, nyomtatott papírnál, amelyet azután nek egy fiók mélyére. Csak nem azt mondja, hogy végig látogatná az elmegyógyintézeteket? Montessano kérdéséből némi derültség hallatszott ki. Miért ne? Mert némelyik intézetben borzalmas állapotok uralkodnak. Azokhoz képest a klinika maga a paradicsom. Ezek a helyek nem fiatal nőknek valók. Ezt az utolsó megjegyzést Mária végképp nem hagyhatta megjegyzés nélkül. Olyan érdekes, hogy a férfiak mindig biztosan tudják, hogy mi való a fiatal nőknek, és mi nem. Higgy nekem, az elmúlt években rengeteg olyan dolgot láttam és éltem át, amitől a férfiak némeike ordítva menekült volna, és jó néhány olyan nőt is megismertem, akiktől a férfiak órákat vehetnének bátosságból. Montesano hallgatott, csak érdeklődve szemlélte kolléganőjét. Maria azt várta, hogy Montessano mindjárt előrukkol az ellenvetéseivel, mint minden más férfi, akivel tanulmányai idején találkozott. Érezte, hogy egyre erősödik benne a csalódás. Végtére is, mit lehet várni egy férfitól? – Ismerem a minisztériumban az illetékes ügyintézőt – mondta komolyan Montessano. – Szólok neki, és Skiamanna professzornak egy jó szót a maga érdekében, és megmondom mindkettejüknek – hogy a szemleút során szükség van szakvéleményre, lehetőleg egy szakértőnő véleményére. Márpedig ki az, ha nem maga, aki az orvostudomány és a pszichiátria területén elég tudással rendelkezik. Ráadásul biztos, hogy senki nem olvasott annyit a gyengelméjű gyermekekkel való bánásmódról, mint maga. Eltartott egy kis ideig, amíg Maria felfogta, hogy Montessano nem ugratja, hanem épp ellenkezőleg. Támogatja. Ez csodás volna, köszönöm szépen. Szívesen. Monteszánónak fülig a szája, mosolya egész arcát beragyogta, de most meg kell ígérnie valamit. És pedig? Jövő vasárnap bármiről beszélhetünk, legyen az a pápa vagy a legfrissebb opera újdonság, de munkáról egy szót sem. Oh, Hajtotta oldalra a fejét Maria. Nem vagyok biztos benne, hogy be tudok tartani egy ilyen ígéretet. Nem próbálná meg legalább, csak egy délután erejéig. Rendben. Maria kezet nyújtott, és nagyon élvezte, amikor Montessanó megfogta, a szájához emelte, és poha ajkával csókot lehet rá. A férfi bajuszza olyan puha volt, akár az a amelyet Clarissának adott játszani. Nézd csak, Maria! Vásároltam egy táskát és egy új bőröndöt. Vid be Renélde az előszobából egy új barna bőrkoffert a hozzáillő táskával. Büszkén letette mindkettőt a lánya mellé, aki fésülködő asztalánál ülve, fésükkel és csatokkal igyekezett megzabolázni sűrű tincseit. Köszönöm szépen! – De nincs nekünk bőröndünk? – Hó, az nagyon régi, legyintett Renélde, azzal mégsem utazhatsz Berlinbe, még át sem írsz az Alpokon, szétesik. Mariannak tulajdonképpen megfelelt volna a régi bőrönd is, de meghatódott, hogy anyja még a podjászáról is gondoskodik. Minél közelebb került az indulás, Renélde annál idegesebb volt. Már-már úgy tűnt, mintha ő maga készülne Németországba. Bár csak veled mehetnék, sóhajtott Renélde. Sajnos az utazás nagyon költséges. Máriának eszébe jutott, hogyan indított az anyja pénzgyűjtő akciót az ő tudta nélkül. Bár a leiek nem voltak gazdagok, szinte kivétel nélkül mind adtak néhány lírát, olyan büszkék voltak fiatal Dottores szájukra. megfordult a fejében, Renilde nem annak reményében kezdeményezte -e a gyűjtést, hát ha összejön még egy vonat jegyre való, de ezt rögtön el is vetette. Anyja róla akart gondoskodni, nem saját magáról. – A legjobb vasárnapi ruhád van rajtad, – jegyezte meg Renilde. – De hát vasárnap van. – Jó, de ezt mindig csak különleges alkalmakra szoktad felvenni, egy vagyomba került. Az első segédorvosi fizetésemből vettem, emlékeztette Maria az anyját. Tényleg nem volt olcsó, de azért olyan rettenetesen sokba sem került. Szeretem ezt a ruhát, jól érzem magam benne. Fogta a parfümös üvegcsét és bepermetezte vele a nyakát. Mióta használsz parfümöt templomba menéskor? Maria bosszúsan fordult oda anyjához. Mama! – Vasárnap van, nem akarok úgy kinézni, mint egy madárjesztő, ez minden. – Soha nem nézel ki úgy, mint egy madáriesztő, csak tűnődöm, mi oka lehet, hogy ennyi gondot fordítasz a külsődre? A fényképem ott virít az összes olasz újság címlapján. Ha meglátnak az utcán, sokan felismernek. Nem akarom, hogy bárki is azt mondhassa, na hát, ez a fiatal doktoressa egyáltalán nem úgy néz ki, mint a képeken. Lehet, hogy csak akkor fésülködik, ha tudja, hogy fényképezik. – Ugyan, micsoda butaság! – felelte de miközben a falhoz tolta a bőröndöt és az utazótáskát. – Mindig csinos vagy! – Hangja azonban most nem tűnt olyan magabiztosnak, mint korábban. Lánya válasza alig, hanem elgondolkodtatta. Maria hiába várta, hogy anyja kimenjen, mert szemlátomást volt még valami, ami nyomta a szívét. Már attól féltem, hogy azzal a kollégáddal találkozol, akit től a beszéd után virágot kaptál, megváltoztál, mióta együtt dolgozol vele. Hogy hogy megváltoztam? Renőde hangjába egy csöp szemrehányás vegyült. Nagyobb figyelmet fordítasz a külsődre, velem meg ritkábban beszélgetsz, és csak néha mesélsz a munkádról. Korábban mindenről beszámoltál, és minden lépésedről tudtam. Éreztem, hogy valami foglalkoztat, most meg úgy érzem, kirekeztesz az életedből, titkolózol. Maria odafordult az anyjához. Mert minden áldott nap annyi új benyomás ér, Estére túl fáradt vagyok, Hogy minden apróságot megosztak veled. De korábban más voltál. Már nem vagyok diák mama. Orvos vagyok, akire felelősség hárul. Az, hogy nem számolok be neked az életem minden percéről, korántsem sem jelenti még, hogy titkaim volnának előtted. Renilde összeszorította az ajkát. Szó nélkül kiment a szobából. Maria már, -már megkönnyebbülten nézett utána. Tudta, hogy anyja napjai milyen eseménytelenül telnek. Ebbe a monotóniába évek óta már csak Maria beszámolói vittek némi szint. Maria viszont olykor túlságosan élénknek érezte az anyai érdeklődést. Néha az a benyomás támadt, hogy az anyja megpróbálja a lánya, vagyis az ő életét élni. De szinte még meg sem fogalmazta magának, bár bánta is, hogy ez egyáltalán az eszébe jutott. Úgy érezte igazságtalan az anyjával, aki igazán mindig csak a legjobbat akarta neki. Renélde gyanúja természetesen megalapozott volt. Maria tényleg elhallgatta előle, hogy Giuseppe Montessanóval találkozik. Azt akarta, hogy ez egyelőre a doktorral közös titkuk legyen. Ő maga sem tudta még, hová vezet majd ez az út. Anya csak fölöslegesen idegeskedne miatta. A Szent Mise után Maria azt mondta szüleinek, hogy be kell mennie a klinikára, mert meg kell néznie az egyik betegét. Vasárnap? kérdezte de bizalmatlanul. A lányunk orvos, nyugtatgatta Alessandro. A kór nem kérdezi, mikor szabad elővennie az embert. Aztán hangosat füttyentve odaintett egy üres bérkocsit. Maria hálásan beszállt, de nem a pszichiátriai klinikára, hanem a piacza del poppolóra vitette magát. A Pincsióhoz vezető lépcsőnél már várta. Dr. Giuseppe Montessano ott állt a kis mesterséges vízesés mellett, amelynek vize egy medencébe csobogott. Egyik kezében piknikkosarat tartott, a másikban tarka virágcsokrot, benne szekfű írisz, lilium és sötétvörös vörös rózsaszálakkal. Divatos szabású, sötét barna öltönyében egyszerre volt lezser és elegáns. fehér inge csak kiemelte bőrének olajbarna színét. Fején lapos szalma kalapot viselt, azt a fajtát, amilyet azelőtt csak a matrózok hordtak, mostanában azonban a divatosan öltözködő urak körében is elterjedt. Amikor Montesvánom meglátta, gyors léptekkel megindult felé. Arcán egy zavarral átnyújtotta a virágcsokrot. Nem tudtam, milyen virágokat szeret, úgyhogy megkértem a virágáros nőt, hogy kössön kegyednek egy vegyes csokrot. Maria hevesen kalimpáló szívvel vette át a virágot. Gyönyörűek, mondta, és beneszagolt a virágokba. És micsoda illatok van, köszönöm szépen. szánó arcára megkönnyebbült mosolyült ki. Az egyik szökőkútnál keressünk helyet, hogy vízbe tehessem a csokromat. Gondoskodtam vízről, Montesano doktor felnyitotta a piknikkosár tetejét. Mária egy vörös-boros palackot és egy piros-fehér kockás asztal pillantott meg. A kosár még egy lecsavarható kupakos üveget is rejtett, tele átlátszó folyadékkal. Alig, ha nem víz van benne, gondolta Mária. Nem olyan szép, mint egy váza, de estig megfelel, mondta a férfi. Maga igazán mindenre gondolt, Mária levolt nyűgözve. Azon tűnődött, hogy vajon Montessano gyakran tesz hasonló kirándulásokat, hogy ifjú hölgyeknek imponáljon. – A virágárus nő tanácsolta a kámpó dei Fiorin – ismerte be Montessano. – Mehetünk? – Nyújtotta karját Mariának, aki némi tétovázás után belekarolt. – Persze. Életében először fordult elő, hogy egy szinte idegen férfival sétált. Különös, egyszer's, mint izgalmas érzés volt, mintha valami tiltott dolgot művelne, óvatosan körülnézett. Vajon furcsán néznek-e rá az emberek, amiért nyilvánosan kart-karba öltve sétál egy férfival? Szemlátomást észre sem vette őket senki. Montessanoval éppen úgy festettek, mint az összes többi pár, amely a szép nyári napot kihasználva sétálni indul egy parkban. Lassan fölértek a lépcsőn a kilátó teraszra. Tudta, hogy a rómaiak egy franciának köszönhetik a pinció parkot? Kezdte a társadalmást Montessano. Azt hittem, hogy Giuseppe Valadie építész tervezte a Piazza del Popolo-t és a teraszokat, válaszolta Maria. Montessano megállt egy pillanatra. Mondja, van valami, amit kegyed nem tud? Montessano hangja derűsnek tűnt, de mintha ott rejlett volna benne egy ingerültség is. Maria jól ismerte ezt a hangot, életének állandó kísérője, amióta beíratták egy fiú iskolába. A férfiak nem szeretik, ha egy nő többet tudnálok. – Kegyed bámulatosan művelt – folytatta Montessano – amikor Napóleon seregei élén elfoglalta Rómát, elcsodálkozott, hogy az egész városban egyetlen közpark sincs. A város összes szép parkja gazdag, arisztokrata családok kezében volt. Követelte, hogy épüljön olyan park, amelyet minden római polgár látogathat. Terveit aztán néhány évvel a francia csapatok kivonása után valósították meg. – Na hát, ezt tényleg nem tudtam – ismerte be Maria – Montesszánó elégedetten elmosolyodott. Ki gondolta volna, hogy sikerül valami újat mondanom magának? Felértek a dombtetőre, és a kilátó terasz melvédjénél megálltak. Innen lélegzett elállító kilátás nyílt a városra. A lábuk előtt hevert Róma templomtornyaival, szűk utcáival, ókori romjaival, a levegő vibrált, de ahhoz képest, hogy a nyár közepén jártak, kellemes meleg volt, a hőség elmúlt. Egy héttel ezelőtt nem lehetett volna kimenni a tűzőnapra, mert elevenen megsültek volna. Kielvezték a látványt, aztán tovább indultak, helyet kerestek a park egyik különös látványossága a vízóra közelében. Találtak is egy padot, előtte egy asztalakával céltudatosan arra felé vették az irányt, nehogy valaki megelőzze őket és elfoglalja a helyet, amelyet kiréztek maguknak. Montesszánó az asztal kő lapjára terítette az abroszt, kitette rá a vörösboros üveget és a magával hozott két boharat. Aztán friss fehér kenyeret, sajtot, száraz kulbászt, olajbogyót, paradicsomot, almát és uborkát vett elő a kosárból. Az asztal közepére állította a vizes flaskát, kivette Mária kezéből is belehelyezte a virágot. Láthatóan elégedett volt. Szabad kérnem! Gáláns meghajlása az asztalhoz invitálta Mariát, aki készségesen helyet is foglalt. A helyet csodálatosan romantikusnak, egyenesen tökéletesnek érezték. Az égen sehol egy felhő, a könnyű játsziszellőnek köszönhetően a hőmérséklet is pompás volt. Az időjárást is maga intézte, Kérdezte Mária. Magától értetődőn napsütést rendeltem hűség nélkül. Hát ezt remekül csinálta, köszönöm szépen. Mária ragyogott, még soha életében nem érezte magát ilyen jól egy férfi társaságában, mint Peszánó mellett. A férfi bámulatba ejtette és megnevetette. Tölthetek egy pohár bort? kérdezte a doktor. Hogy ne? Gondolom, dugóhúzót is hozott. Montesszánu szeme nagyra nyílt, tenyerével a homrokára csapott. Ez nem lehet igaz, tört ki belőle. Az otthon maradt a konyhában. Beérem vízzel is, nyugtatgatta Maria. Ott van a kút, oda megyek, megtöltöm a poharakat. Arról szó sem lehet, fogta meg Montesszánu Maria karját. Maria úgy érezte a hely, ahol a férfi keze megérintette, egyik pillanatról a másikra forró lett. Amikor Montesszánó elengedte, Mária kicsit, mintha sajnálta volna. Maga csak maradjon itt, elszaladok hátra a kioszkhoz, hát ha sikerül kölcsön kérnem a tulajdonostól egy dugó húzót, és már ment is keresztül a gyepen. Mária követte a tekintetével. Montesszánó tetszett neki, de nem csak azért, mert jól nézett ki, és nem is csak megnyerő modoráért, hanem mert szellemes és okos is volt. Testének minden ideg vonzódott hozzá, amit kész őrültségnek tartott, hiszen alig ismerte szánod. Hátradült a padon, hasában kellemes, izgató, bizsergető érzéssel, és egy pillanatra behúnyta a szemét. A háttérből gyermekkacagás és bogarabszű mögése hallatszott, valaki egy dalt fütyült. Maria szabadnak és boldognak érezte magát. Nem nyomasztotta semmi. Sem közelgő vizsgák, sem professzorokkal és diáktársakkal megvívandó konfliktusok. Ma csak egy fiatal nő volt, aki élvezi ezt az álomszerű délutánt. Elbó biskolt. Montessano visszatért. Maria gyorsan kinyitotta a szemét, és rámosolygott a férfira. – Csak élvezem a pillanatot, hogy nincsenek páciensek, betegségek, bajok. – Ígért nekem valamit? – emelte fel figyelmeztetően mutató ujját Montessano. – Ne aggódjon, nem beszélek munkáról. – Azt nagyon jól teszi – válaszolta a férfi elégedetten – Diadalittasan felemelte a nyitott boros üveget. Milyen rendes attól az árustól, hogy kölcsönadta magának a dugóhúzóját? Azért nem adta teljesen ingyen, vallotta bemontásánó. A palackon kívül egy barna papírzacskó is volt nála. Letette az asztalra és kinyitotta. Két szenet porcukorral vastagon meghintett mandulás sütemény kandikált ki belőle. Kellett vásárolnom is érte. Remélem, szereti a mandulatortát. Imádom, sóhajtott fel Maria, szenvedélyesen szeretem az édességeket. Montessano elégedetten elmosolyodott. De jó, hogy kegyet sem tökéletes és bizonyos bűnökre kapható. Maria elpirult. Különben rossz embernek érezném magam maga mellett, folytatta. Magának melyek a gyenge pontjai? Majd bolond leszek elárulni. Végtére is még sok kellemes délután szeretnék együtt tölteni magával, mondta Montesszánó, beható pillantást vetve Mariára, akinek ettől gyorsabban vert a szíve. Végül el is fordult. Montesszánó bort töltött a poharakba, a sötét -vörös folyadék csillogott és gyöngyözött a napfényben. A férfi oda nyújtotta Máriának az egyik poharat a sikeres és harmonikus együttműködésünkre, mondta. – Most maga beszél munkáról, figyelmeztette Mária. – Látja, most elárultam magam, replikázott hamiskás mosolyjal, mondta Szánó. Most már ismeri az egyik gyenge pontomat. A barátaim nem győznek panaszkodni, hogy milyen szörnyen becsvágyó vagyok, és hogy a munkámat olykor komolyabban veszem a magánéletemnél. – Ezt ismerem – Sóhajtott Maria. Ebben alig, hanem nagyon hasonlítunk. Montesano kocintásra emelte a poharát. De ma azon dolgozunk, hogy leküzdjük a gyengeségeinket, és ne gondoljunk a klinikára. Kitűnő ötlet. Csincsín! A poharak összecsendültek. Maria belekortyolt az édes késborba. Szereti a lambrusco kérdezte Montesano. Most iszom életemben először ilyet, de nagyon finom. Nagyon örülök, de együnk is hozzá. Tört egy darab kenyeret és oda nyújtotta Máriának. Mária a délután minden percét élvezte. Az egyszerű kenyér, a szalámi és a sajt még soha nem ízlett neki ennyire. Rengeteget nevettek. És gyerekkori anekdotákat meséltek egymásnak, beszélgettek egyetemi tanulmányaikról és családjukról, csak egy témát kerültek, a klinikát. A nap már lemenőben volt, a látogatók többsége pedig rég hazament, amikor ők is szedelőzködni kezdtek. Maria fogta a virágcsokrát, és lassan a kilátó terasz felé andalogtak. A nap sötét narancs színben izzott a Szent Péter bazilika kupolája mögött. A levegő vibrált a város vöröses barna tetői fölött. Mariát lenyűgözte el látvány. Én még soha nem hagytam el Rómát, mondta, de biztos vagyok benne, hogy ennél szebb hely nincs a világon. Montesano szorosan mellette állt, karjuk illetlenül összeért, de Maria élvezte a férfi közelségét. Ő lett volna a legboldogabb, ha Montesano átöleli a vállát, de ez természetesen elképzelhetetlen volt. Hamarosan megismer majd egy új várost is, fenelte Montessano. Hangja épp bársonyosan puha volt, mint tekintetének barnasága. Kíváncsi vagyok, hogy utána is ez lesz-e még a véleménye. Nagyon izgulok, vallotta be Maria, ez lesz az első nagy utazásom. Sosem jártam még külföldön. Az ellen nem volna semmi kifogásom, ha beleszeretne egy idegen városba, mondta Montessano, de nem tudnám elviselni, ha ott megismerkedne egy érdekes férfival. Maria még közelebb húzódott Montessanohoz. Felemelte a fejét és az arcát a férfi felé fordította. Most olyan közel voltak egymáshoz, hogy Maria a világos zöld petjeket is látta a férfi sötét barna iriszében. Montessano szeme szeliden, mint egy engedélyt kért a következő lépésre. Aztán lehajolt, és Ajka Mária Ajkához ért. Mária nem tiltakozott. Amit tettek közbotránynak számított. Az erkölcsrendészet ezért akár börtönbe is zárhatta volna őket. Mária azonban nem szerette volna elszalasztani a pillanatot. A csók pontosan olyan volt, ami ennek egy csóknak lennie kell. Mögöttük egy férfi diszkréten megköszörülte a torkát. Montessano elszakított a száját Maria Ajkáról. Maria visszatérte jelenbe, és szégyenkezve körülnézett. A fiatal emberen kívül nyilvánvalóan senki sem látta őket. Az öreg hölgy figyelmét kizárólag a lába előtt elterülő város kötötte le. Bocsánat, mondta elfóló hangon Montessano. Egyszerűen nem bírtam ki, hogy ne csókoljalak meg. Maria várakozás teljes pillantással viszonozta a férfi bocsánat kérését. Gondolsz majd rám Berlinben is? ragadta meg Montessano Maria kezét. Minden nap és minden órában ígérte meg Maria. Aztán lábujjhegyre állt, és ő csókolta meg Giuseppét. Ezúttal az öregasszony felfigyelt erkölcstelen viselkedésükre. Nem hagyják abba ezt a bujálkodást de rögtön kiabált felháborodottan. Különben rendőrt hívok. Maria továbbra sem eresztette el Giuseppe kezét, a lépcső felé húzva. Nevetve futottak le a piázza del Popolo felé.